Jabur 83 dari ayat 1 sampai 18 Sembuhan nyanyian Mas Murasaf Janganlah senyap, Ya Allah. Janganlah engkau membisu dan janganlah berdiam diri, Ya Allah. Kerana lihatlah musuhmu berbuat huru harah dan mereka yang membencimu telah mengangkat kepala. Mereka berunding mengatur tipu muslihat menentang umatmu dan berfakat melawan orang yang kau lindungi. Mereka telah berkata, Mari kita hapuskan mereka sebagai suatu bangsa, Supaya nama Israel akan leput dari ingatan. Mereka telah berfakat dan bersatu hati. Mereka telah membentuk kelompok menentangmu, Orang Edom dan orang Ismail, Moab dan Hagri, Gebai Amon dan Amalek, Felistia dan Tirus. Asur pun telah menyertai mereka. Mereka membantu keturunan Lot. Perlakukanlah mereka seperti keperlakukan orang Midian dan Sisera serta Yabin di sungai Kison yang binasa di Indor dan menjadi seperti sampah di atas bumi. Jadikanlah para pemimpin mereka seperti Oreb dan Jeb, Yah dan Raja-Raja mereka seperti Jebah dan Selmunah. Yang telah berkata, Marilah kita ambil padang-padang berumput Allah sebagai milik kita. Ya Allah Tuhanku, jadikan mereka seperti debu, berterbangan seperti sekam ditiup angin, seperti api membakar hutan. Dan membuat gunung ganang menyala, burulah mereka dengan badai dan takutkan mereka dengan ributmu, Malukanlah mereka supaya mereka mencari namamu, ya Tuhan. Biarlah mereka keliru dan kecewa selama-lamanya, ya biarkanlah mereka malu dan binasa. Supaya mereka tahu hanya Engkau yang bernama Tuhan, Engkaulah yang maha tinggi menguasai seluruh bumi.